Da, eta gai eman da segidian kantatu beharko dute talde bakoitzeko hiru bertxolariek lau minutuz eta arranaren zintzarriaren zaratarekin adiraziko ide eta maiera beraz, lautadako taldea bidaliko dugu kartzelara Josu Ionunai eta Oier ko araba unai xerafita izar Segian kandatzeko gaia hae da. Zuek hemen aramaioko larreetan ibiltzen zareten behi batzu zarete. Gaur zuen larreetatik egin duzue eta frontoontara urbildu zarete. Aurrean dagoen jendeza hau aurkitu zue bertan. Zuek hemen aramaioko larretan ibiltzen zareten behi batzuk zarete. Gaur zuen larretatik esegin eta fronto jontara zarete. Aurrean dagon jendetza baorkitu duzu bertan. Gu behiak ta zuek kakajo bazen olako bazka daukagun gu gaur hemen. Kamizeta ikusita Josebei Arraroak dira magoak Begira nago Begira Justo ortsa bai erdira Estute zer rulertzen Asko dute Edaten Aramaioko jendea Ez da hain jende Trebea Burutik jota dago Augustik inakabo Ninen goen gaur zuzera Zezenan bila onera Baina astoa topatu Honek gu harritzen gaitu Behiak zertan gabiltz hemen Ona etorri ondoren hau da giro kaskarra Behar gendun bakarra Markarekin dut jarraitu zuek label Taguka izango garagian frontoiaren jaren erdian Zelaia berdeta hori bihurtu da erdi hori Laster onat da tosta Egin behar koska. Irubei oltza gainean, ta beste denak horbean, hau da putak risia, hori bai da egia, Irubei bertxotan ere, ta fundamenturik gabe, zuek egin txaloak, eta entzungure bertxoak. Hemen iru behi kantari esateko dugu ugari baina dugu gogo gutxi ta gukezin erakutsi bertxotan dakigundana naiz eta jarri afana benga behi horrek segi ta adarrak ageri daude menain gehienak horero, geienak beigisa, ero. Hortze zelai erdian, detaguk aurpegian, naizetagu jo adarra lasterketan, hain askarra uzatzeko mamua, zuek muu taguk mua. Idubeita esne gutxi, Serapio zukera kutsi. Hauntzak nola geisten den. Esnea ateratzen. Serapio lentzen. Epaile eta orain dagar jaik jartzaile. Berazen hauntz garbia hori xeda egia. Orain beharko. Dut norbait Zeren niri gustatzen zait Errapea ikutzea Hori gustoko trantzea Etorriko alda inor Sezen ahondi bat dago hor Baina ezin egin karrera bueltako naiz larrera Naiz titiak Eragutzi duzu oso es negutzi letzexarrak kristona hau ez dugu geionak begira hau da, beia eta heldu zaigu, deia berazgoa zen atzera zizta bat botatzeera.